Гнат, почувши таке, готовий підстрибнути під зорі, але не личить одразу ставити на пока своє захоплення. Натягнув байдужість та повагу і... А вона жде. Та дома таки, у баби-домахи. Там також колоду котять. О, Андрій, і висловлювався непопростацьки. Побачу, може зайду. Андрій пострибав стежкою сливового саду. Над постояв, поки проковтнула його темнота, і вернувся до хати. Став коло порога і піднявся на рівній нозі. На цілу голову повищав. Він тепер чого доброго і в хаті не вміститься. Музикам кинув двадцятку, і ті ж кварнули. Танцюй ж, Гната, їй Бог, хлопці, Гнат танцює! От так, так, танцюю, козака сипте!» Цимбали сипнули козака, Гнат підняв поли і пішов ходором. «Дам лиха за каблукам, дам лиха за каблам!» Вибиває Гнат, притупує кривою, як може. Вона тепер ніби й не крива, випростилася і суча, як скажена. Піт виступив на чолі, інші хлопці й собі пустилися в тан. Вигукують, підскакують, мало не до стелі. «От так Гнат, от так хлопці загуляв!» «Не знали ви ще добре Гната? Поля вигукують, поля козакам!» І коли сорочка стала, що хоч скидай та викручуй, Гнат зупинився. Обтерся, до дівчат звертається. «Дорогі мої коріпочки, кохані перепілочки! Дуже мені мило, дуже мені втішно. Бачу вас і серце радіє, ноги не стоять на місці. Погуляти з вами все одно, що чути себе в раю» на найпочеснішому місці, але все-таки мушу вас, кохані, залишити. Мушу піти додому, бо там важне діло маю. Покликав мене брат, мушу послухати. Гнат докінчив свою мову і, мов громом, усіх покрив. А дещо то, парубче, чувано і дещо видано, щоб перед вечерєю та втікати з колодки. Ганна не знає, звідки підбігти, що вдіяти, щоб не пустити Гната. Та бре, гнати, не до йдеш, не вірю. Давай, Ганно, давай шапку, мушу йти. На стіл подавали смаженню, а Гнат відходить. Музики вдарили марша, Ганна спустила голову, зайшов додому, забрав обидві пляшки і подався на цілу ніч на другу половину кутка за яр. Ніч і мороз тиша. Сріблиця від місяця сніг, стріх і хат, ніби байливо пообкладав ватою. З коменів рине дим, та тяжко-тяжко десь під саме небо зводиться. Гнат не йде. Чого б він мав тепер ходити, коли у нього відросли крила, і він може літати? Гнат летить через сад, яр, минув копанки, знайомий перелаз, ось і підгору мчить. Стежка втоптана, слизька, Душно стає Гнатові. Підходить до домашиної хати, не молодих же він, а серце броварії виробляє. Не вгамувати його, не втримати. У всіх вікнах простори і мурованої хати світло. Вештаються люди, чути музики, спів гармидер. Зупинився, відсапнув, зняв шапку і підправив чуба. Підняв голову, випнув черево і сміливо вперед. Вийшов таки, не встиг через поріг, а до нього Домаха. «А, добрий вечір з водохрещем, будь здоров, голубе! А чого ти нас забув? А чого так пізно? Прошу, прошу, заходь!» Гнат прямує до столу і виймає одну за другою пляшки. Коло столу сам Мартин з хутора і його син Роман. «На свята зі шкіл приїхали?» – запитав його Гнат. «Треба ж вченим наперед віддати шану!» Це Гнат добре розуміє, не вперше між людьми. Мартин місце коло себе робить. «Сідай, Гнате, налий чарку, випий та закуси. А на другу ж як? Ну-ну, перехилий на другу. Диви, ми вже тут і по десятій хильнули. Де так забарився? Вихилив і другу. Божу трійцю прийшлося також ушанувати».